A barabás nevű elbeszélő története, meg családregény, három generációnyi, fikció meg valóság, a valóságos 20. század története Szentendrétől, a háború, háborúk sodorta évtizedek, frontok, fogolytáborok poklával, a túlélés hihetetlen akaratával, az újra hazáig. Apa regény, apák regénye, egymás tükrözésében, egymás fénytöréseiben, meg évszázadni kimondatlan történetek, aki vagyok én könyve, kérdez meg tőle, Barnaimere műfordítóval, kritikussal beszélgetünk regénye kapcsán, beszélgetünk majd műfordításokról, eszéről, filmről és zenékről, tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Halló, halló! Halló, halló! Szerusz Imre, Barna Imre a vendégünk, Bell, okay. és uh, a nem is olyan régen megjelent könyvéről beszélgetünk az elején, és azt gondoltam, hogy annyi felül el lehet indulni a te regényed kapcsán, de hogy ez a szerkezet, amiben megíródott ez a regény, szerintem nagyon sok mindenhez közel visz, hiszen az elbeszélő egyes szám első személyben némi párbeszédekkel megtörve mesélj el főhősének, barabásnak a történetét, és számos oka lehet annak, hogy ez a szerkezet, ilyenfajta szerkezet született. És kérdezem is, hogy ugye a regény elején utalsz arra, hogy, hogy a kimondatlan történetek felgöngyölítése, hogy született valami dokumentum a főszereplő barabástól, de hogy ez a szerkezet, ez nagyon izgalmas. <haz> Azt mondott, hogy én ö, ö, mondom ezt a regény elején, ezt ö, pontosítsuk annyiba, hogy az, az, az egyik hang, mondjuk, az, mondjuk, hogy az én hangom, ö, vagy az én alteregom mondja ezt, hogy azután majd átadja a szót ez, ö, az egyes annak, akiről ez a könyv szól, és beleélje magát az ő szeretébe. Ö, igen, ö, azok a bizonyos beszélgetések, amelyek meg-megszakítják a, a, a könyvet, tehát ezt az egyetlen első személyű elbeszélést, ezt a szeretjátékot. Ö, tulajdonképpen az első gondolatom, amikor eldöntöttem, hogy én ezt meg fogom írni, ezt a könyvet, az, az úgy szólt, hogy ezek a, ezekből a beszélgetésekből fog állni a könyv tulajdonképpen. Ö, illetve hát annak a... Ö, lehetetlenségnek az ábrázolásából, hogy hogyan nem jutsz a kérdező egyről kettőre, mert a, akit kérdez, az nem is nem akar neki rendesen válaszolni. E, aztán, és, e, aztán ez a, a történet egyszer csak életre kelt, hiszen a kiindulópont az volt, hogy van itt, van itt, van itt egy történet, aminek e, formát kell öltenie és, e, és meg kell íródnia és végül is szinte más nem tehettem, mint hogy hagytam, hogy a, megszólaljon a beszélő, és mondja magáét, és ezek a párbeszédes beszélgetések tulajdonképpen egyfajta okvetetlenkedésnek is tekinthetők. A, a, a, a, amikor is ugye a kérdező újra meg újra belefut ebbe a, a, a Lehetetlen feladatban, hogy ugyanis választ kapjon a kérdéseire. Hát vagy gördíti elő, vagy valamilyen módon ö, mégiscsak értelmez nagyon sok mindent. Ez a fajta szerkezet, ez a fajta keret, ez a fajta belebújás egy szerepbe, ez mennyire ö, távolított, vagy tett objektívvá, vagy mennyire közelített? Tehát ez a fajta beszédmód az elbeszélőt mennyire közelíti? Öh ez egy kulcskérdés volt, és, és muszáj utalnom rá, hogy ez a döntés, amikor eldöntöttem, hogy ez egyes szám első személy elbeszélés lesz, ez engem nagyon megviselt. Már 50-60 oldalt megírtam a könyvből, amikor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez sok nekem, és megpróbáltam áttenni egyes szám harmadik személybe, és újra kezdeni az egészet, és nem ment. Ez egyfajta terápia is volt nekem, Ö, és világossá vált, hogy ezt nekem muszáj megcsinálnom. Tehát ö, ö, ez egy olyan történet, ö, ami ebből a, a, a, aminek a könyve, ez a könyv, aminek igen van egy valóságos alapja, van egy valóságos családi ö, mondható háttere is, ami megviselt egész életembe, küzdködtem vele. Szokták is igen kérdezni, hogy miért most írtam ezt a könyvet már ö, ö, én fejjel, nem tudtam korábban megírni, nem is lehetett volna. A, a, mennyiben segít a műfordítás, a rengeteg műfordítás, ahol az ember mégiscsak valamilyen módon belehelyezkedik a, a, a, a fordítandó szövegbe? Persze, hát ő számította a műfordítói élem, Tehát egy, vagy egy vagy hasonló műfordítói... pozíció történik. Igen, de legalább annyira szerkesztői énem is, tehát az áldásul ez nekem teljesen összefonódott az én életemben 40 év során a műfordítás és a szerkesztés és a könyvcsinálás. Maradjunk annyiba, hogy igen, persze, megtanultam, hogy uh, hogyan készülnek a könyvek, tehát uh, technikailag... Uh -huh. uh, Hát nem is így gondoltam, de Maize Davis után folytatjuk a beszélgetést. tévissz akiről még majd fogunk beszélgetni, Barna Imrével beszélgettek és hogy ez a ki vagyok én, ez egy borzasztó fontos központi kérdés a könyvnek, hogy egyáltalán van-e identitása az itt szereplőknek, akik háború vagy háborúkban különböző oldalakon, különböző politikai ideológiákkal találkozva, zsidóság, orosz, német, magyar katonák, tehát hogy, hogy mennyire lehet ebben identitás, gyökeret találni, és mennyire volt fontos Pontos ennek a, a, a, a fölfejtés, hogy mi van ebben a szétesett identitásokkal? Nem tudom, hogy lehet-e azt mondani, hogy szétesett identitásokról beszélünk. Maradjunk inkább abban, hogy, hogy különféle identitások jó, lehetőség, lehetősége sejlik fel ennek a a főhősnek, a, a, ennek az elbeszélőnek a, a, az életében, és a, a, mivel egy olyan, ráadásul egy olyan korban adatot megélnie, amelyben az identitás választása az nem egy opció, hanem kényszer, ráadásul élet vagy halál múlhat rajta, és nincs olyan, hogy valakinek többféle identitása is lehet, ezért aztán újra meg újra választ és nem tudhatja, hogy jól választ -e. én egyébként azt találtam ki erre hogy a címe is lehetne a könyvnek hogy a múzei nyomán szabadon az identitás nélküli ember is. és azt gyanítom hogy természetesen identitás nem partalanul értető, értendő itten a kollektív identitásokról van Konkrétan szó. Például, amikor valakinek abba a szélsőségesen rendhagyó <kül> helyzetben van szerencséje vagy szerencsétlensége lennie, hogy hirtelen el kell döntenie, hogy zsidó munkaszolgálatos szeretne-e a második világháborúban, vagy pedig a nácik, az eszeszek oldalán a bolsevik oroszok ellen harcoló orosz hazafinak, akkor például ez nem egy, nem egy, nem egy akármilyen választás. De hát azért ne felejtsük el, hogy különféle identitások lehetősége minden mindenki számára felmerülhet, csak esetleg nem mindig szerencsés esetben ez nem kényszer, és pláne nem élet- vagy halál kérdésen. Hát igen, csak ebben a korszakban, itt a második világháborúban, és aztán a, a, a hadifogság történetében ezek nagyon erős nyomások. Az sokat írsz arról, hogy, hogy a titok, a kutatás, a már gyerekként a elbeszélő, aki kutat a családi levelek és dokumentumok között. Mennyire fikció és mennyire voltak hozzá saját anyagaid? Igen, hát ugye most, amikor most elbeszélőt mondtál, akkor az a keret történetnek az elbeszélőjére vonatkozik, aki azután beleképzeli magát a könyhősének a figurájába, és abból kerekedik ki, az a egyes szem, első személy elbeszélésnek a könyvnek a, a gerincét adja. Erre a kérdésre azt hiszem, hogy a <kül> legalkalmasabb talán, hogyha röviden annak a, az, az, úgy válaszolok, hogy válasz, a posztolányi válaszolt egyszer arra a kérdésre, hogy mit talál ki az író, és ö, mi igaz, mi nem, már minden igaz. A posztolányi mondja magáról, hogy ő édes, anyja, édes Anna az íróasztal biokjában őrzi az ex a semmiből nem lehet semmit teremteni, tehát minden, amit, amit egy író leír, az, az, az minden igaz. Meg hát persze semmi sem igaz, hiszen, hiszen az irodalom, az fikció történetek a, az által keletkeznek, hogy leírják, megírják őket, irodalom már válnak. De jó, nem akarom egészen kikerülni a kérdést, már a bevezetőben is utaltam rá, hogy a ezek a bonyolult családi viszonyok, az apa, apa nem apa, fia, nem fia, <tőző> a zsidó, nem zsidó, stb. Tehát ezek, ezek családi dolgok nálunk, mint ahogy az is családi dolog, és az én életemet is, a személyes életemet is meghatározó <tőző> motívum ez a, a kérdeznek tőle, motivum ez a, ez a ne beszéljünk róla, amiről nem beszélünk, az nincs. És ha már Tehát... családi dolgok, akkor jöjjön egy családi dolog, mert ez nem véletlen a névazonosság, a felegajtók. Barna Marita egyik gyermeked lányod előadásában. Én vagyok az, felé nyitogató, hajna, hajna, hajna, hajna, hajna, a hajna, hajna, hajna, hajna, Elveszti, de szomorú, vajna, Mi fiúságom telik el, azért a szívem hasad el. Ével beszélgetünk különben erről a felegajtókról eszembe jutott, hogy valamikor talán egy könyvhétent együtt is léptetek föl, és Bob Dylan ténekelt a meg bizony, uh, bizony. talán harmonikán kísértett, szájharmonikán. Szájharmonikán, igen, igen, igen, igen. És uh, azért is tartottam nagyon fontosnak, hogy ebben a műsorban is bekerüljön ő, mint egy nagyszerű példája a, a családi életnek és a családi viszonyoknak, amelyek hát ugye ebben a könyben a szonákjukról is megmutatkoznak, szóval a nagyszerűséghez még annyit, hogy hűbe hogy, hogy, szerettem volna én is olyan életet élni, amiért mondjuk a Margit, a maga ö, ö, lehetőségei szerint ebben a világban, mint ö, ö, tehát, ugye az, hogy gyakorolhatja, hivatását is dolgozhat, és emellett pedig zenélet is is, is. Mert ugye a tiédből mi hiányzik, amikor azt mondod, hogy te is szerettél volna olyat élni, mint? A legszívesebben én is egy ilyen fiú lettem volna, aki, aki kiáll a gitára a színpadra, de hát ugye nem volt oriengedélyem, meg, meg nem tudtam jól a Na, hát szóval, uh, ahhoz nekem teljesen profinak kellett volna lennem. De abban benne van a Sőt. szabadság is, egyfajta szabadság, persze. ami esetleg egy hiány. Persze, persze, persze. persze. Aha. Amúgy ez a könyv apakönyv, vagy apák könyve? Hát uh, a, van egy fejezet, aminek az a, a tehát ugye fejezet címek vannak, az egyiknek az a címe, hogy apakönyv. Uh, itt azonban a, <coughs> én ezt egy, uh, a szó közismertebb jelentése mellett én ezt egy is szántam, hogy itt ugye szó van a dokumentumokról, beszerzendő dokumentumokról, és akkor ugye az, anyag, az anyakönyv mintájára létezne egy apakönyv is. Hát ez ugye szeretet, ebben a ebben Hát a könyvben, persze, de a mélyebb rétegek a... azért ott rezegnek. Igen. Amit mondjuk egyfajta lehetséges tanulsága én szerintem ennek a könyvnek, vagyis hát ö, ö, ami ö, az az, hogy, hogy az a meggyőződés, hogy vannak bizonyos alaptörténetek, amelyek ö, hajlamosak arra, hogy megismétlődjenek nemzedékről nemzedékre, akár évszázadról évszázadra is, és hát különösen a, a egy olyan ö, kaotikus alaphelyzetben, amelynek a, a lenyomata ennek az a, elbeszélőnek az élete szinte szükségképpen következnek további ö, zűrzavarok, amelyek. Nem, tehát az űrzavar zűrzavar szül, és. És hát furcsán tükröződnek a... egymásban ezek a figurák. hoztál nekünk rövid szövegeket, a és utána nem véletlen, hogy a Szindió Szindi szám fog elhangzani. És akkor megkérem, hogy olvast föl nekünk. Szindió Szindi matróz csapat énekli, nénekül, hogy Dine Herz Kaliszolutenre ingatóznak, kart karga öltve, ingatják a fejüket, kiáltják oda kórusban Szindinek, hogy de szomorú lehet most a te szíved. Elhagyott téged ő. Sajnálják, vagy figyelmeztetik is. Tőlük tudja meg. A férfi, akit szerettél. Odvítsa nekünk, Manika. De érteném. Üdögen átnézzük. Hogyan süti roston a húst a fehér szöveges szakács. Az ajtóban ember nagy famedő medve áll. Neon is van a út fölött. Mézes maszkó a neve. Szokatlan és vicces dolgok ezek, de épp ettől komolyak is, hogy ma már ez az, ami van. Góliát az óriásbána, pár ízszűrglász, és maguktól cserélődő lemezek a színes fény és hangszekrényben. Sosem volt bombás jelen. Dupla Én szeretlek téged, mindig. sein Der Mann, den du geliebst, ließ dich allein. Er kam als du erst 18 warst von großer Fahrt zurück, er küßte dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück am Keil. Verliebst, Sindio Sündy, oh dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du gelebst, ließ dich allein. Du saßt ihn nachts im Traum vor dir und gab's ihm deine Hand saß, dass er den Ring noch trug, der dich mit ihm verband. Am Käfer riefen die Möhren aus all den Träumen dich die wach. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du geliebt. Lieb allein Wenn nachts ein Schiff die Anker wirft, dann stehst du warten da, doch keiner, der dich Scherzen ruft, kommt deinem Herzen nah am keiner auf die Müll. sein yeah. Arnaimirével beszélgetünk, és azért én nem véletlenül mondtam, hogy valahogy így a regény meg a műfordítás összekapcsolódása, mert hogy neked ezek ilyen nagyon erős viszonyok, akit Leginkább fordítottál, hogy Éko, ugye az első a Rózsa neve volt talán, az utolsó, de ebben nem vagyok biztos, a Prágai Temető. És azt gondolom, hogy lett egy viszonyod. Tehát, hogy milyen az a viszony, amikor majdnem, hogy egy életet, azért egy szerzőnek a fordítása voltak mások is, de hogy erőteljesen, mégiscsak egy ilyen Eko kapcsolat, Éko kapcsolat határozta meg a temű fordítói pályádat. Milyen atti viszonyotok? Ez nagyon rögzült, és persze nagyon meghatározta, de szó nincsen arról, hogy, hogy, hogy ez hogy mondjam, időben akár kitöltötte volna az én műfordítói ja, nem, nem, nem, de hogy mégiscsak egy ilyen erős ö, ívet rajzol. Igen, hát ugye kialakult ez hogy az éko-magyar hangja. Ha jól emlékszem, egyszerűen még az ős-narancsban jelent meg ezzel egy beszélgetés velem, ahol... ahol Ö, úgy titulálottam, hogy Rumbuerto Eko ma magyar hangja, és akkor ez úgy rám ragad. De hát ez hát a fordító mindig éppen annak a magyar hangja, a magyar fordító, akit éppen ö, fordít, és hát voltak itten Jócskán mások is. Ö, a, a, hogy például tudom, majd még egy gondolom szót fogunk még ejteni róla, volt itten egészen másfajta a Eredeti is, amiből én dolgoztam, ugye itt volt például de voltak németek, volt, volt Szelindzser, hogy más nem mondjak az elmúlt hát az évek. az, az a, tett, a, a Rósban a fogója. Igen. Éko azonban valóban elmondhatom, hogy nem csak az ő híre miatt, meg azért is, mert hát ugye egy újságíró szeretett volna beszélni, égetném Ékóval vele nem lehetett, akkor megkérdezt a fordítóját. És hát Ékóval nagyon sok mindenkit lenyövözött, nagyon sok mindenkit foglalkoztatott, és sokat akartak tudni. De engem személy szerint valóban nagyon meghatározott ez a, a, a mi viszonyunk, azért is, mert fantasztikus művek szellemi társaságában töltettem a sok-sok évet az életemből, az ő regényeit fordítva. Hát én meg azért ez az oknyomozós, amit az égkocsinál, akár ebben a Prágai Temetőben, ami eszembe jut, ami még valamennyire így a tematikájában is adódik, hogy van, van, egy, van egy ilyen rokonszál, vagy én gondoltam egy rokonszálat, amikor olvastam a te könyvedet. Jó, persze ilyen tartalmi dolgok is vannak, az előbb arra akartam célozni, hogy rendkívül jó viszonya volt őnek általában is a fordítóival, és én nekem abban az egészen fantasztikus élményben volt részem, hogy sokszor találkozhattam vele életében, életemben. Egyszer ugye Budapesten a, a, a, én hívhattam meg őt a könyvfesztivára, tehát ez egy nagyszerű személyes viszony is volt. Igen, valóban, tehát a, az ő egyik iga, nagy témája a... a, a, a, a összeeskülés elméletek története, a tel is tele van nyomozással, a fukó is mm -hmm. te, csupa nyomozás. Egyébként a nevétem említett, mint első ékorregényt, hát az például az, egyébként ugyanúgy egy talán nem egészen véletlenül egy talált kézirattal kezdődik, mint a, a az én könyvem. Er, erősen gondoltam rá, hogy uh, amikor arról a bizonyos kezembe került kézilathol beszélek, uh, <haz> akkor uh, nem is egészen nagy baj talán, hogyha az olvasónak eszébe jut ez a minta. De hát ez persze egy ős mintája, a regényírók... Hát persze, csak ez annyira izgalmasan tenni, szoros legyen. volt. És hoztál még szövegeket, jöjjön a Nobitte, és utána a Paulo Conte. Bien, bien. Bien, bien, bien. Niente più ti lega questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. Via, via, neanche a questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, tu tu do-du-du, cibu cibu, tut tu do-do du, cibu, cibu-bu, tuttu, via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te it's wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my babe that's wonderful that's wonderful it's wonderful I dream of you chips chips do do do do do, do, chip, chip. do, do, do, do, do, do. De elő volt paolo Conte, és akkor most megkérlek arra, hogy a Nó no olvast föl, légy szíves. Nem is baj, hogy a Kóce az Eko Egyáltalán nem. Az... Kezünkre játszott. Ak akkor jöjjön a Nabitte. Nabit -e. ja, Jön a Nabitte, bocsánat, igen. Hajóhozott hozott a tengeren át. Hűvös hajnalban érkeztünk a messzi szigetre. Gömbölyű és szürke, az uzmós sziklák, ultima tule. hosszú, üres móló. Has tud is, kérdezi majd a végén, osztrák akcentussal. Hogy csalódtam-e, fogja kérdezni a közös nyelvünkön, de nem tudom, bár-e választ. Valakitől azt hallom majd egyszer, hogy mesztelenen lovagolt az uzmós tengerparton, Vakító fehér Éjszaki napkoromba lobogott belé szőkén a haja. Látta, bizonyisten. Vigyél engem. Vigyél magaddal, írtam neki a 70-es évekből. Nem neki írtam. A múló végén már. Fáradt az arca. Jól utaztatok kérdést. Fáradtam rá a mosolyog nábitte bitte, na, bitte, és mézelgeti álmomban, amikor reggeli után elalszom, és repülni próbálok. Két kézel csopkodok, nehéz vagyok, nem megy. Nábitte bitte, mérgeződik, és osztrákosan jól megnyomja a hosszú tét. Csalódtál? Persze. És akkor Barnaimra, újra itt van. Ez nem a regényből van, de akár ö, lehetne annak, a, vagy lehetne ott is, hiszen a könyv végén valami nagyon hasonló, ö, rövid kis prózák, rövid kis ö, mellékletek, amelyek szinte zárják, mint egy keret a regényt. Nem, mondjuk ez konkrétan, ez nem lehetne a végén, az előző, a bordliszer, az a még lehetett volna is. Ezek mondjuk úgy, hogy nem betéteknek szántam ezeket, hanem ilyen pillanatképeknek, a, mondjuk úgy, hogy annak az elbeszélőnek a gyerekkorából. Aki ja, úgy gondoltam, nem is úgy, hogy a könyv zárása, én. hanem hogy nagyon hasonlóak születnek a könyv végén, mint ezek a pici rövid kis írások. Igen, igen. Tehát, tehát ezeket én írom már elég régóta, ezelőtt a könyv előtt is írtam uh -huh. adóta is. Ezek például adóta születtek. Jelentek ü is meg It itt, itt, itt ugye egyszerűbb a szerepjáték, itten magamat játszom, vagy a, azt, a, a, azt játszom, aki, aki, aki én vagyok, vagy voltam, vagy lehettem volna, aki, aki emlékszik. Tehát kevésbé bonyolult, mint a regény szerkezete, És tulajdonképpen hát ez ez a az egyszerűbb. Ö, ö, ö, ö, tehát ez, ezért belemonyolódtam a saját mondókát. Igen, az a vé, az a, vényeg, az a, vényeg, az a vényeg, tényleg egyszerűbb emlék? az embernek magát írni, a magát adni, azt, ami voltam, lehettem volna, és a többi, mint hogy a... Nem, csak le, a, ezt mondtad, csak és magyar, akkor... Megmagyarázni, megmagyarázni Ha valaki azt mondja, hogy ez én vagyok, akkor rá lehet legyinteni, jó van, akkor ez te vagy. Közben hát persze, hogy nem, nem te vagy, az, az, az, ezek, ezek szavak. Ugye bár. És hát a szavakkal mindig nehéz foglalkozni. A, azt egyébként, ezt, a, ha csúsztam el ezt a poént, amikor valaha régen még a Facebook előz, elődje volt az az IVID nevű, Uh -huh. és akkor ott meg kellett határozni, hogy mi a foglalkozáshoz. Nem is, azt hiszem, hogy nem, nem is lehetett megúszni, hogy az ember ne nevezze hogy mi a foglalkozása, és akkor én azt írtam hogy szavakkal foglalkozom. És azóta is sokszor gondolok, hogy igen. Szóval erről van szó. <gül> akkor jöjjön egy szabadsághős Cseh más meg a hatvanas évek. A hatvanas években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma, Emlékszem nap, mint nap ha átmentünk almádiból Sjófokra. Ó, régi... ó a balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajók, Ó a régi, régi, ó a teraszom, ültünk nyarakon. Úgy néztünk végig a tavon. Filmek is készültek, vászoró ránk néztek, autóstoppos fiatalok. Visszelve nézték a víztükröt, s mit csacsognak a vízhabok. Az években fellazult ételben fogalmazódott meg a világ. Kafkában, szártban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön -ön magát. Ó a, régi, régi, Ó a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorláshajó. Ó, Ó a teraszon, ültünk nyarakon. Úgy néztünk végig a tavon. Távuló konszolidációt hullázott a szép Balaton. Emlékszem, átmentünk dél a telepről, Régy fülöpre nyári napon. Ó a, régi, régi Ó a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajó, ó a Rég, óvataraszon, üldünk úgy néztünk, Figin Baka, van még egy rövid részletünk, a nem is a 60-as évek, 82 május 3-a Megy. Mindjárt mondom, csak még hadd tegyem hozzá az ellenhozó zenét két dolgot, hogy tegyük hozzá Bereményi Géza is, aki uh -huh. a szöveget írta, és azt a tényt, hogy ez arról a nagyszerű másik János Cseh közös lemezről való, ami azt, azt hiszem, hogy Cseh Életművén is az egyik legnagyszerűbb darab. És még annyit, hogy, hogy ami a, az előző Paulo Contéhoz talán az én emlékeimben kapcsolja azt, hogy egyszer egy olasz barátom, aki nagyon jártas volt magyar dolgokban, és azt mondta, hogy a, a Paulo Conte neki olyan, mint nekünk a Csetamás, zeneileg nagyon más, de és azt kell, hogy mondjam, hogy van benne valaki valami. És olyan, mint a És olyan, mint a Bob éleknek. Dylan. Ne, nem, olyan, nem nem olyan. olyan. Nem olyan, annyiból olyan, hogy van köze a költészethez és hát, hát ugye aztán már a Bobbi nem nagyon kell, végig is Nobel-díjat kapott, úgyhogy úgy, azóta már kevésbé kell ezzel a kapcsolatban magyarázkodni. Akkor jöjjön az M1, jó? Jöjjön az M1, de azért van mégiscsak hasonlóság. Igen. Meg, hogy jelentkezett, mondta bérlőnek egy szíriai, de kirúgta, mert Színesekkel, arabokkal ő nem alkodozik. Zsidókkal se? Úgy van, zsidókkal se. Apropó, meghívta Uzsonnára a főrabbit. Holnap fél ötre jön. A főrabi? A főrabi. Nem a római pápa? Nem, rászta a fejét és megtántorodott. Holnap fél ötre? Szólt vissza, aztán még rekedten a küszökről. Leszel szíves te is. De már be is csapódott mögött az ajtó, én meg leborultam az asztalra, és az arcomat a könyökhajlatomba hajlatomba Hát, ha megsajnál, Té. És pont így szerveztem ezt. Hogy amikor elmegy majd végre, én leborulok az asztalra, Té pedig megsajnál, és vigasztalni fog. Addig sem az van, ami lesz. Hogy Pé nem sokára vasalni kell, szépítkezik, menjek csak én is, ahova mennem kell. Én meg nem mondom, hogy nem megyek, nem megyek, de indulni sem indulok. A Fehér Junost szürke képernyőjét bámulom. Felvonuló kérték, egy nő 25 éve és kért már valamit, azóta semmi különös, férjehez ment szült három gyereket. Meg, hogy ő nem fog hazajönni, már mint P. Ezt már a kocsiból kiszálltában fogja mondani a jászain. Sem éjjel, sem holnap, sem semmikor, csak hogy tudjam. Kíváncsi volt rá, hogyan döntök. Menjek csak a drágalátos látos jó mulatást mondja. És nyitná is a trabant ajtaján, de én visszarántom, hogy nem ég, várj egy pillanatra. És akkor gázt adunk, aztán pedig meg már csak robogunk belé az éjszakába a kibaszott emegyesen. Rázkódik a kaszni, sívít a két ütemű, megfordulni nem lehet. bicskeig némán meredünk majd a sötétbe. De most még nem ez van. Most még csak az, hogy leborultam az asztalra, tényleg sajnált, vigasztal, apa, fia, kismenyasszony, leszek szíves. Jó így. Away from my window Leave out your own chosen speed I'm not the one you want, babe I'm not the one you need You say you're looking for someone Who's never weak but always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door But it ain't me, babe No, no, no, it ain't me, babe It ain't me, you're looking far, babe Go lightly from the ledge, babe Go lightly on the ground I'm not the one you want, babe I'll only let you down You say you're looking for someone who promise never to part Someone to close his eyes for you Someone to close his heart Someone who will die for you and more But it ain't me, babe No, no, no, it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe Go melt back in the night Everything inside is made of stone There's nothing in here moving And in any way I'm not alone You say you're looking for someone Who pick you up each time you fall To gather flowers constantly And to come each time you call A lover for your life and nothing more But it ain't me, babe No, no, no, it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe Arna beszélgettünk beszélgetünk tovább, és most kéne valamelyik ujjamat megharapni. Ugye a Bob Dylan, akiről már beszéltünk az elején, és akiről született egy könyved, meg a számos műfordítás, de dolgozol egy új fordításon, és ami legalább annyira izgalmas. Nem tudom, hogy hol tartasz a Bokácsónak a fordításával. Meg, megint nagyon mikor... előre feladtunk, de még hat kommentálj egy pillanatra ezt a Bob Dylan-t, ami egyébként ez volt a, a, a, ennek a magyar verziója, a, ne, ez nem én vagyok címmel fordítottam, ez mm -hmm. volt az oka tulajdonképpen annak, hogy egyáltalán elkezdtem ezer évvel ezelőtt foglalkozni, és a, ugyanakkor a, a jelszava is lett annak, amit egész életemben csináltam, hogy mindig elmondhattam magam, hogy ez nem én vagyok. A fordító az ugye mindig ezt mondja, hogy ez nem én vagyok. <laughs> Igen, tehát, a, és akkor jön a bokácsó. <gül> az is egy ilyen hogyha már zenéről beszélgetünk. Mondom, minél kicsit stakátosan megy ez. Kicsit stakátosan, igen. E, és akkor ráadásul filmekről nem is beszéltünk, nem is fogunk már, csak hadutaljak vissza, hogy az. a... Ami a legelső zenámi elhangzott a Máj Zévisz, az egy filmnek a zenéje volt, egy csodálatos filmnek a zenéje volt, a Lifton a Vesztőhelyre, a La laçant sur purlé sofó louis mál filmnek a zenéje volt, 59 vagy 58-59, valami, valami ilyesmi lehetett, és a, és a csodálatos Máj Zévisz zenélt, és közben a Zsámboró fekete-fehérben rótta Némán és és, és a Párizs utcáit fantasztikus volt. Na jó és akkor műfordítás, és Ékó uh, uh, Bob Dylan, és akkor Bokácsó, igen. A, uh, egy egy jó ide, amikor a könyvemet megértem, akkor uh, miatta is, meg már előtte is, utána is egy kicsit egy darabig azt gondoltam, hogy most inkább nem fordítok már, és aztán hirtelen a nyakamba esett egy évtizedekkel az előtti gondolatom, hogy talán ezt a Bokácsót ezt mégiscsak újra kéne újra, mondom én, hát szóval meg, meg kéne csinálni egy olyan dekameron, ami ennek én elképzelem, és ezt csinálom most, igen. Sokáig fog tartani, jó. Száz történetről van szó, és a, egy hosszú-hosszú bevezetővel, ami, ami a testis járványról szól, és talán egyébként ez a, ez a Covid juttatta most újra az egészet eszembe, hogy, hogy ezt a Test is járványból született csodát ezt talán erről kéne venni és meg kéne nézni újra, hogy hát lehet, hogy más is a, a rezonanciája alatt. ezt ilyen módon uh, fordítani, és hát lehet, hogy az eleresztéshez is már, mint a regény eleresztéséhez is jó volt ez. Most a varázsfúvalából fogunk egy rövid részletet, találni, és ahhoz is azért, hogyha, mert tudom, hogy van történeted, mielőtt megszólalna papagénonak a, a áriája, mondjál hozzá egy fél mondatot, hiszen között a, volt hozzá. A varázsfúvalát ö, sokan Tudják, sokan megtalán nem, hogy az nem egyszerűen egy opera, az egy daljáték volt rengeteg szöveges, rengeteg pródai része, amit ritkán szoktak így előadni, de a Magyar Színpadon is volt egy pár ilyen előadás, az egyik a 80-as évek közepén 84-ben a Pécset is előadták ebben a váltogatban, és én akkor felettem kérve, hogy fordítsam le a, a, a, a Sikanéder szöveget. Tehát akkor, ha úgy tetszik, lefordítottam a varázsúgolát, és egészen beleszerelmesedtem olyannyira, hogy, hogy ettől részben függetlenül, de az is lehet, hogy nem függetlenül megtaláltam, a, rátaláltam a feleségemre is, és, és az esküvünkön a, a, a, az egyik zene pontosan ez a Patagénó belépőle. Annak jeléül talán, hogy felhagyok ezzel a dekadens, ö, ö, ö, ö, misztikus keresgéléssel, ami Ezeket a taminoféléket jelentik, inkább papagénó leszek, aki megtalálja maga, maga papagénáját, és azóta is férj feleség vagyunk. Alle Mädchen, wennen mein Sohn tauchte, die ein, die her, der die der im her. und sie nicht zärtlich dann, für sie mein Weib und ich ihr Mozart varázsfogolájának egy rövid részletét hallottuk Roderick Williams szénekelt. Barna beszélgettünk a mai belső közlésben, regényéről, filmekről, zenéről. Imre, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a Hogy részé. szövegeket hoztál, hogy fantasztikus zenéket válogattál. Jövő héten Szegő János várjönöket Tinkom Máté költővel. Megköszönöm a figyelmüket a hangmester Csorbanászló László nevében is, és további szép estét kívánok. Martonévát hallották.